Ba kristal lautzien e, gauaz ez egiten genuen eta gaur e, egun hori e, gogor ekarri nahi genuen eta horretarako telefonaren bestaldean ba Gazte Egameko kidea dugu, Arratsaldeon ekaitz Arratsaldean Beno esaten nuen, e, ba, egun honetan e, gazte hegame kezaadeante fascistak eta so arrazakerak hainbat e, ekimen burutu dituzutela orintxe bertan uste dut, ba, amaitu berri duzutena duzutela Bilbon egindakoa eta galdituko dizut, ba, zergatikan, e, gogorrekekarri ba, kristalla utziien gaua hain zuzen eta kontatzea pixka bat ere bai zein izan diren egindako ekimen horiek. Beno, ba, e, kristalnat ezagutzen da edo kristalnatzen gaua e, garai baten naziek e, holokausto delitzoguna edo holokausto txate dugun horia azizieneko gau hortan, ez? E, horrek ezan nahi du, ba, bueno, hainbat kolektibo, hainbat adibidez e, bai jituak, bai emakume antisozialak, homosexuala komunistak eta azkiz dinean, ba, idea edo pentsamen, pentsamendu horrekin batez setosen bai bat kolektibo atxilotu eta eta bueno, ta benoakin gauin moduan eh iraileak izan ziren. Orduan eh ba gure helburua da hoiek gertakizun hoiek esahzea jakinda be gaur egun ongino baditugula gure gure jendartea, gure instituzioetan eta ba garaiko garaiko diktadura hoiek eh ba nolabaiteko bermea, nolabaiteko E, jarrai, edo jarraiten bat ematen dioten mugimenduak. Orduan egen hori zalatu. Oatu e, alde batetik eta zalatu. Eta Euskal Herriko hainbat puntuetan, ba, ekima, ekimenak burutu dituzute, e, Bilbo koa ipatzen genuen gainetikan, baina beste puntu batzuetan ere bai, e, zer nolako ekimenak izan dira? Beno, ba, e, izan diena da, hiriburu e, bako itxan, piskateak aukerak zabaldu, bertoko mugimenduak, rimugimenduak ba, aurrera teha nahi zituen ekimenak. Eta gero, ba, azk, e, digarren natal baten modukua, ba, bueno, hainbat simbolo pasista hainbat edo araztekiriaren simboloen aurrean, elekarretaratzeak egin ditugu. ez, ba, Adibidez, Bilborren kasuan e, zazpitan az, asigara e, an, kale antzerki batekin, e, sistemari epaiketa izeneko kale antzerki batekin, eta jarraian e, mojua plazan eongara e, bai zen ere bai gobernu zibilaren aurrean, bai frankismoaren armarriaren aurrean, E, ba, bueno, ba, gizakateak eta ba, kandelak zalapartarekin eta bar mm -hmm. Zemo duzko oi hartzuna izan dute ekimenoiek e, baitare ba, pixka bat alde zaurretikan egindako lana, zemo moduzko oi hartzuna izan du gizartean oroar Bueno, ba egia zan, eta izan bar da herri honetan gertatzen da, baur hain bat herri mugimendukin gertatzen dana ez, hain ba, zuzen ere lehen komentatzen genuen Iasko eriazan autopirrika eta autopirrika bat egiten, iasko kasua izan zala askoz jendetsuagoa. Eh, zer gertatzen da iaz e, jaso genula eraso ondojo bat elkarretaratzea lezuta baino, lau egun lehenago, ez? Ordun eh piskate egin bar dugu eta aldatu em, Zera, o sea, ezin gara irten bakarrik erasotuak izaten garenean, baxik eta irten bakarra kalera e, behar denean, ez e, Ordun aurten pizkat e, bai egia zan flohoa hogeratu da, gainera ba, bueno, egurasmoa zan pizkat desentan etxatzea eta gainuntzeko hiriburuetara joatea, baina hala ere e, dinamikaneko berria da, ia zazigen duena sare e, antifasistarekin eta zezarazekirarekin batera, eta be, ezin gara gezatu. Eta hori aipatu behan dizuen, ba, azkenian askenean elkarlanean egindako ekimenak izan dira. E, pentsatzen dut eh elkarlan hori eta aipatu duzu pizka bat aldez aurretikan iaz ja eh hasi zenutela eta bueno, pentsatzen dut ere bai, eh ba, nola baiteko bilakaera eta etorkizuna izango duela, zeren azkenian ba, ez da kolektibo akarra erasotua izan daiteken horrelako kasuingatik, baizik eta azkenian gizarte osoa erasotua dena, ez? mhm mm da, da gure gurasmoa da hemendik eta datosen e, urteetara, helburua da, isangol izateke ba bueno abaliketa herri gehienetara zabalduz eta zakarrik iriburuetan ez da E, hori lana egiteko lan nahikoa badaukagu baina uste dugu ez, esan bezala ba, bueno, hainbat mugimendu, hainbat herri eta herri mugimenduk eta kolektiboak pasismoaren e, ba, kontra, arrazafizaren kontra, xenofobiaren kontra ba ere handia daukagula, eh? eta hori da baurren urteetara dinamika hau zabaltzearen beharra hortik hortzik doa, eh? Eta bueno, kontuan izaten eh kontuan izanez eh Europa mailan baita gaur hainbat dinamikak elkarre beratzeak burutu, burutu izan direla. A, dosekaitz, ba ez dakit zerbait gehiago geitu nahi duzun. Bai, e, bueno, hau nuke, hoine eh mm, hauteskundeak eta kontuan izateko halaude la eh diren alderdi politiko eta politikari batzuk hori ba, homofobia, lesbofobia, e, fasismoa eta arrasakeria goraitatzen dutenak. Ez güezatzen dugu alako alako, alako alderdi politikoei pozkari jet ematea. Horri, gertuen bueno, daukagun egoera hauteskundak ikusita baitza jet geldituko gera eta belditzen zaiguna guri da eskertzea gurekin negoteagatik gaur rekaitz eta animoak bidaltzen hemenikan